Ma ismét vendégem Gáspár Mátyás, nem egyedül van itt, hanem feleséggel Gáspár Márjával, és egy olyan témáról beszélünk, amiről egy-egy mondatot ejtettünk az előző két beszélgetésünkben, amelyik két beszélgetés mind a kettő a hálózatról szólt, de hát az internetes hálózatról, és Mátyás és családja, és hát ez a szem rajtot keresztül az utóbbi 25. 30 évben a, a, a, a hálózattal, mint az internetes hálózattal, a számítógépnek a, a közösségi felhasználásával nagyon szoros, hogy mondjam, szimbiózisban tölt az életetek. De mégis egy nagyon érdekes dolgot csináltak, amit úgy hívnak, hogy off-grid, vagyis hálózaton kívüli élet. Tehát egy kicsit ilyen tézis-antitézis <gül> dolgot látok az életetekbe. Mi ez? A természetesen a hálózaton kívüliség, az nem jelenti az internetes hálózaton kívüliségét. De azt már is kivehetjük? És nem, hogy kiveszünk, hanem az része a hálózaton kívül életnek, Aha. tehát azt mondjuk, hogy a hálózaton kívül... Kivéve az intendetet, okay. mert hogy azért a társadalom mi kapcsolatokat azért mm -hmm. tartani. Tehát mi nem az emberektől menekülünk, vagy nem csak mi, hanem bárki, aki, aki ki akar szakadni a különböző függőségekből. Tehát ez a hálózaton kívülség, ez az elektromos hálózatot jelenti, a vízhálózatot jelenti, a, a, a hulladékgyűjtő hálózatot jelenti, a, a Pénz fizetési hát tehát magyarul, hogy bankokkal az ember ne legyen kapcsolatban, ha csak lehet. Tehát, mindenféle olyan vagy kereskedelmi hálózatoktól például, tehát nem maga akar termelni mondjuk élelmiszert, tehát mindenféle olyan hálózati jellegű szolgáltatásoktól kapcsolatrendszertől, ami függőséget jelent, aminek kiszolgáltatott az ember. Tehát a függőségnak a kiszolgáltatottság az érdekes, tehát hogy attól való menekülés, hogy az ember minél természetesebben és egyszerűbben éljen, és ez a hálózatok csapdájából való uh -huh. kimenekülést jelenti. Azt van egy honlap, az, hogy offgrid.blog.hu, ahol sokáig ö, rengeteg cikket ket vezetetek, és nem tudom, nem említetted, mert fogod folytatni, de ennek az oka az, hogy ezt a kísérletet, vagy minek nevezze, egy családi kísérlet a részletekről, és benne vagytok, ennek nem a helyszíne. Igen, az történt, hogy a film Amerikában él, Hollywoodban történetesen, a, a filmvilág központjában, és a, akkor jött az unoka, akkor az elő a dilemma elé került, hogy hol fogja fölnevelni, milyen életben neveli bele a gyereket, és akkor úgy döntött, egyrészt megcsömörlött az a. a attól a világtól, amit ott látott a, a fogyasztói, fogyasztói kultúra, a, a rongyrázás, a felszínes élet, stb. Legalábbis, amit ő közvetlen megtapasztalt, és azt mondta, hogy visszavonul a természetbe, hogy ez sokan vannak ezzel így, és, és havajt választotta, ismerte a területet, és hirdetések alapján keresett helyet. Ott sok, ez a nagysziget, amiről beszélünk, ott körülbelül 40 ilyen úgynevezett mesterséges közösség van, tehát mm. emberek összeállnak, hogy ők együtt fognak élni, termelni. Miért e, Igen, mm. azt lehet mondani, különböző irányultságúak vannak, szakmai ökóirányzatok, van például egy artista a csoport, amelyik egy konferencia alkalmával elhatározta, hogy, hogy annyira szép itt minden, hogy arra itt, és, és ott maradtak, és iskolát alapítottak, és ott tényleg. De vannak homoszexuális közösségek, vannak békeharcos közösségek, mindenféle. Uh -huh. és, és ugye itt az az érdekes, hogy, hogy a közösségek természetes módon jönnek általában itt egy település közössége sok-sok évszázadon keresztül alakul. Itt viszont emberek megállapodásán, És ez azért egy kockázatos dolog, mert hát nem biztos, hogy, hogy az működni fog közösségként, tehát van egy ilyen, ilyen sebezhetőség a dolog. Tehát mi úgy, ő, ő elment ide, egy közösségbe elkezdte, és meghívott minket. Én akkor mentem nyugdíjba, és gondoltuk, hogy, hogy akkor próbáljuk ezt mm -hmm. ki. Nekünk már régóta Andrissal volt egy ilyen tervünk, hogy egy, egy lakatlan szigeten <gül> lehet Igen. és levelezgettünk erről, és aztán itt az alkalom nem lakatlan éppen az sziget. Ami de a sziget. szigetek között van lakatlan is, olyan de ott, is van. Állandóan láva, itt, is itt állandóan folyik a láva, nem Itt is folyik állandóan a láva. Na, a lényeg az, hogy néhány próbálkozás, két pontosan két próbálkozás után egy ilyen, ilyen közösségekbe úgy döntöttünk, hogy a sajátunkat megcsináljuk. Uh -huh. És akkor onnantól kezdőd ez a blog, illetve nem, onnantól, hogy először elutaztunk hozzá, és azt vezettük a, az egész sztorit. A hallgatók kedvéért, meg akik nem ismerik annyira hawaii nekem volt szerencsém egyszer ott lenni, de a nagy szigeten nem mentem, én csak a rövid ideig voltam, és a, a kicsi szigeten volt, hogy Honolulu és környék, tehát az egész olyan pici, az hogy a... egy, egy igen, hogy egy óra alatt, vagy másfél oratt körbe lehet igen. autóval járni, tehát ez tényleg egy pici kis, kis, kis sziget, de amikor hawaii beszélünk, akkor ti nem erről beszéltek, mert a, a térképpen van ez a mondjuk, hogy kis sziget, vannak még sokkal kisebb sziget, és van egy jó nagy sziget, Igen. de az olyan messze van, hogy oda onnan is csak fél, repülő, óra repülő. fél óra repülő. Tehát tulajdonképpen a látóhatáron kívül Igen, van, Igen, nem, nem, én nem láttam azt Igen, a szigetet, Igen. mert onnan nem látható, és hát végül is az is aztán tényleg mondhatni, hogy az már körülbelül a semmi közepen volt, nincsenek városok, nincs semmi, azt Két város De nagy, nem nagyok azok sem. Kis es város, de az már nagynak számít nagyon. Vannak városok, ez egy tized Magyarország körülbelül, és a lakosság olyan 100, 200 ezer körül lehet. Yeah. Tehát a, most nem a, nem a turista közös, közösséget mm -hmm. veszük abban, nem akik ott laknak, a 150 és 200 ezer között mm -hmm. valahol. Nagyon sok fajta népek, tehát ázsiai, akkor fejér, mindenféle van. Egy, egy abszolút multikulturális közösség, és nagyon nagy tisztelettel vannak egymással, és különösen az ős felé mert hogy ott azért az amerikaiaknak nagy bűnük van ezzel kapcsolatban, úgy, és igyekszik azóta is róják le mm -hmm. ezt, vagy, vagy ezt a vezekelnek. Úgyhogy euh, havai, ennek mondjuk most így szociálisan haszonélvezője elvezője egyébként egyébként, ő a 50. köztársaság. Mm -hmm. Tehát euh, egy nagyon-nagyon egy kellemes, kellemes ilyen szempontból a társadalmilag környezetileg kellemes, kellemes helye, helyez. Úgyhogy eldöntöttük, hogy akkor, akkor saját közösséget alkotunk, sikerült venni egy, egy 2,4 hektárt, tehát 24 ezer nézetméteres esőerdő területet, uh -huh. és a, gyakorlatilag ez egy lakatlan hely volt, tehát ember hivatalosan nem járt benne, uh -huh. aztán találtunk emberi nyomokat, ilyen kis építményeket, mindenfélét, de, de egy feltárosló terület mentetek oda egyáltalán, van út, valami a várostól, vagy valami? mennyire elhagyatott A legközelebbi település az körülbelül olyan 10 kilométerre van, ahol az első bolt van, meg, meg benzinkút. Ez... Nagyon jó utak. Tehát az utak jók, nem betalm, hanem erdély, ilyen jó, köves, köves, köves, erdős köves szélén, utak. És azt talban tartják, mi ott uh -huh. fizetünk közös költséget abban a erdőben. Évi, nem is tudom, 100 hát, dollárt, hát, amiből ott fenntartják uh -huh. az utakat, meg, uh -huh. meg időnként összeszedik a szemetet, meg a kutyákat, tehát azért ott van egy alkó közösség. Tehát az erdőbe a, a mi részünkön, utat kellett csinálni, mert nem volt, tehát egy dózerbe bemegy, és érdekes volt, hogy a amerikaiak úgy csinálják, hogy egyenesen becsinálnak egy utat, mm. és mi meg a dózeresnek mondtuk, hogy egy kicsit így, így kacskaringózol, és ezt nem értett, hogy miért kell neki kacskaringózol, de azért, hogyha benézel, akkor ne, ne egyenesen, mert nem is strádát akarunk, hanem egy kis erdei romantikus kis utat. Mm. És akkor meg utakat, gyalogutakat kell kialakítani, de szóval. Évvel, ugye a fákat, amiképpen udva, vagy igyekszünk elkerülni a fákat, tehát ezért is kell ilyen, ilyen gírbe-gurba utakat csinálni. Egyébként a Mesefalunak hívjuk magunk mm -hmm. között, és az utcákat a Mesehősök neve után neveztük el, úgyhogy van ott a Kukakhőz, meg, meg minden Móriczka-sétány, mm -hmm. meg mindenféle. És, és így kezdődik, hogy, hogy, hogy kitaposunk egy kis utat, megnézzük a terepet, megtisztítjuk. Hát mm. őserdő, hát nem azt mondom, hogy olyan, mint egy trópusi dzsungal, meg viszonylag ritkán, tehát kisebb fák vannak, de már úgy értem, kevésbé vastag fák, de, de egy, egy abszolút ajnövényzetben sűrű. Tehát nem lehet sétálni benne, nem, hanem. Meg nem tudja az ember, hogy mi kerül a lába alá, mm -hmm. ha egy vulkánikus. Valami kis ki ki kiemelkedik, Szikulák. és akkor utána bele tud az ember egy üregbe. Uh -huh. Tehát ott nem szabad bot nélkül mászkálni, mert, mert beszakadhat. Hát igen, egy, egy kell nézni, hogy a, a következő lépés milyen mélyen van. Egyébként egy 65 kilométer hosszú lávabarlang van a terület alatt. Tehát ami a vulkántól, mert 8 kilométerre van a legközelebbi élő vulkán, ami állandóan folyik. Nem túl közel. Nem, Le... nem. Tehát lejjebb van, ne, nem. Tehát mi magasabban mi, vagyunk. képes lejjebb hogy úgyhogy minket csak tehát a gázok Á, lef... ah, akkor tehát ez Nem, ez kicsi... nem, nem a, a tengerparta. 650 méter oh. magas körül, ez azért is jó, mert egy kicsit hűsebb a levegő, mm -hmm. és ott már nincsen szúnyog. A tengerparton azért vannak szúnyogok, van, akit az nem zavar, van, akit zavar. Tehát... Ö, ö, ö, a sziklás az egész, és a, a, alatta pedig ez a hat ez a kazumura barlangrendszernek hívják, teljesen fel van tárva, és vagy száz lejárata van. Valószínű, hogy a mitelkünkön is van lejárat, vagy csinálható lejárat, és ez teljesen jogszerű. Az a lévő rész is a miénk, tehát használhatjuk a barlangot is adott esetben, de még még nem találtuk meg ezt, úgyhogy egy kutatás még hátra van. Szerintem ha pont a házunk alatt van a barlang, <gül> nem, amilyen szerencsénk van, mert Akkor van egy szép nagy rész. Igen. Sőt, a barlangban le még szobákat is építeni uh -huh. lehet, ha találunk ilyet. Uh -huh. Úgyhogy nagyon romantikus az egész, meg barlangi no, túrát. Szóval. ezzel a hálózat nélküliség mondjuk ebben a formában eleve adott volt, ugye? Ö, nem, mert az út, ami vezet, ott ott van a vezeték áram. Tehát ha akarnánk, akkor 3000 dollár érbe bekötik az áramot, de mi nem. Ezt is sosem se de kezdetektől se volt bevezetve? Nem akartuk kezdető fogva, de azért ez egy opció volt. Uh -huh. Tehát hogyha mi abban az irányban mentünk volna, hogy, hogy egy ilyen hotel jellegű szolgáltatást szervezünk, hogy fön tudjuk ezt a telepet tartani, akkor lehet, hogy meg kellett volna fontolni. Most nem tartunk még ott, nincs is rá szükség, tehát a napelemekkel uh -huh. ragyogóan el lehet a, a mi áram szükségletünket látni. A víz, ugye esővíz, az gyűjtjük, az ivóvizet azt a városról hozzuk, mert ez az eső, az lehetne az esővíz is, csak nincsen annyi ásványi anyag benne, amire szükség van. Uh -huh. Tehát abból is elő lehetne állítani ivóvizet, de nem ezt tesszük, hanem simán a főzővíz, az tudom én, egy héten egyszer egy egy húsz litert az ember elhoz, és, uh -huh. vagy, vagy néhány napot. Az, az jövés-menés autóval, hogy járunk, azt elhozunk, az nem probléma, a, akkor, a, akkor emésztőt azt kell csinálni, arról gondoskodni kell a fertőtlenítésről, a kezelésről, a, tehát az, az megy a földbe, úgymond, és, és van a gázpalack, azt lehet hozni, és van még a generátor. Tehát, hogyha nagyon kell nagyobb, uh -huh. erősebb áram a szereléshez, építéshez, akkor vagy, <coughs> vagy esetleg, ha nagyon sokáig nincs nap, mert esőerdőről beszélünk, tehát azért nem mindig olyan intenzív a napsütés. A lényeg az, hogy le lehet szakadni a hálózatról. Itt a ti esetetekben próbál magamban összevetni a különböző koncepciókat, amiket ismerek. Ugye van, van, vannak, akik hozzám legközelebb állnak, és egy gondolatiságba is leginkább ismerem, azok általában olyan módon próbálnak leválni a hálózatról, hogy tehát ilyesmi vagy generátor, meg meg vizet hozzunk, még ilyesmiben sem gondolkodnak, hanem mindent egyfajta önellátás formájában megvalósítani. Itt, itt ez, ha, egy, ez egy érdekes mérlegelési kérdés, nem, hogy... Vagy, hogy vagy, teljesen, vagy félig, vagy... Hogy, vagy, félik, vagy... Hisz mondjuk úgy, hogy egy ilyen, hogy mondjam, csak egy ilyen nem szeretnék ilyen szakat használni, hogy szélsőséges vagy, de mondjuk egy végletesebb ö, ö, megoldás kedvelő ember szemében azt mondhatná, de hát ez így könnyű, mert hát a generátorral úgy is megcsináltak az áramot. Ez így van. A helyzet az, hogy, hogy nem, nem az a fő motivum, hogy, hogy mind, elszakadni minden hálózatól, hanem a természettel harmóniában lenni. Tehát uh -huh. nem károsítani a természetet. Tehát, hogyha olyan, először is most extra, tehát szélsőséges helyzetekről nem érdemes beszélni, hogy, hogy életet kell menteni, uh -huh. és akkor kell egy generátor, mert tudom én a nincs semmi áram, és sötök-sötét és van, és beteg, és gyerek, stb. Tehát, vagy meleg víz adott esetben ezen múlik. Tehát ez a, ez a döntő, hogy, hogy az ember az a egy részét, nagy részét megtermeli, akkor azt tudja, hogy, az, hogy, hogy, hogy mit teszik. Az, hogy, hogy, hogy mondom, hogy azt a természetet, amiben él, azt úgy gondozza, óvja, fenntartsa, amire hatása köz vetlen hatással van, és hogyha ezt meg tudja oldani, akkor tehát a civilizációnak minden eredményét nem szabad elutasítani, visszautasítani, mert, mert az ak akkor is van, hogyha, ha, ha mi ezt nem veszük igénybe. És érdemes, érdemes egy ilyen lépcsőzetes leszakadást csinálni, uh -huh. hogyha lehet. Nekünk nem volt más választásunk, mi egyből leszakadtunk mindenről, ahogy ott az első erdőben elkezdtünk építkezni, tisztában voltunk azzal, hogy itt semmi nem lesz, hogyha nem akarjuk. Uh -huh. De azért egy háztatás vezetni úgy, hogy nincs áram, hogy nincs tiszta vízünk, amit szabad inni vagy, amivel főzni lehet, az nagyon sok nehézséget okoz az embernek. És, és több munkát. Hát, de ahhoz kell egy, egy folyóvíz. Tehát, hogyha tiszta vizet akar az ember, akkor vagy az esővíz, és akkor azt valahogy, hogy ihatóvá teszi, vagy, vagy táplálóvá teszi, é, vagy van egy valami folyó, vagy, hmm. vagy olyan élő víz, Na, könyéken... Ezeket vegyük mindjárt majd sorra, hogy mi kellene ehhez az élethez. a Demokrácia Most szími műsödbányai géz, vagy a Gáspar Mátyás és Gáspár Mária a vendégem ma, és a hálózaton kívüli életről beszélgetünk. Az első részében a beszélgetésnek ugye elmondtátok, hogy a, a fiatok révén havain elkezdtetek egy ilyen projektet, aminek az a, az, az alapgondolata, hogy, hogy egyfajta függetlenséget a, a ezek most jó kérdés. A állózatok nevezek, de próbálok majd más nevet is adni neki. Függőséget Függőség. Függőség, de a... Kiszolgáltatás. Igen, tőle. tehát tulajdonképpen egy, ugye, a, a mi életünket egy ipar tartja a kezében. Így van. Ugye? Tehát egy pénzipar is, ugye? Szolgáltatási a... ipar. Nem most úgy értem, hogy az ipart, hogy nem egy ártás, hanem egy, hogy mondjam, üzleti Igen. érdekeket kiszolgáló valami, és tulajdonképpen ennek a keretében van az áram, ennek keretében van a gáz, stb. stb. És a, az emberek ilyenkor azért vakarják a fejüket, mert azt mondják, hogy na jó, de hát akkor pláne itt Budapesten hogyan is képzelnénk el az életet ezek nélkül. Bár szerintem egyszer érdemes volna beleg hogy mi van, ha ezek közül valami kiesik. Hány ember fagyna meg? Azt hozzájött -e a pénzünk. Elég van, csak egy hosszabb áramszünet, és az emberek nem tudnák vásárolni, mert, bert, mert a kártyában a pénzük. Nem? És mennyi élelmiszer romolna meg? Azonnal megromolnak. Az összes a ugye Na, Például havajon, ott olyan kevés áramunk volt az elején, Igen. hogy a a hűtőgép az kiszámított ideig tudott menni mm -hmm. egy nap, 5-6 órát maximum, de ha nem volt napsütés, akkor még annyit sem, és, és ki lehetett bírni. Éjjelre ki kellett Mert most feltétlenül. Ugye most már van több év mögötte. Itt nyilván van egy feleség is még a Családban, ugye, a András mellett, Igen, meg, meg gyerekek is. Kettő. Kettő. Tehát azért, amikor itt említetted már, hogy, hogy hát azért hogy lehet úgy főzni, és azért. Én mindig el képzelni, ha mondjuk a férfi oldaltak, hogy ah, nem kell, ott egy tűz, majd megcsináljuk. Egyébként van, is használjuk. Bár, igen, igen, igen. és használjuk. Igen, És aztán van a, vannak a nők, hogy azt mondják, na-na-na, fiam, azért, azért ez, mert az az is, is nekem kérem megcsinálni, tehát, persze, azért igen. egy kicsit csináljuk ezt szivilizáltabban. A távolkéget a távol igen, figyelte, szokták csinálni. Azt a figyelők, de hát mondjuk de igen, mondjuk, nem mondjuk, megértve azt, hogy pláne egy egy nyugati civilizációban fölnőtt nő számára azért az, az nem tud évszázadokat átugranni, nem is tudja, hogy mit csináljam. Nagyon nehéz. Ugye? Igen. A, Tehát itt a fokozatosságnak valóban... Hamologat csináltam például igen. időnként, amit a nagymamá igen, mm -hmm. de ez a tudás ez már e megszűnt tehát. Ennek a projektnek van egy olyan ága, hogy barátokat, embereket meghívni, akik ezt ki akarják próbálni. Mm -hmm. Tehát, hogy élje meg azt, hogy azt a vizet, amit megiszol, azt, hogy dörbe, hogy az hány mm -hmm. kiló, hogy mm -hmm. azt odahozod, az azt fölteszed, azt öntesz, hogy annyit iszol belőle, annyit öntesz ki, amennyit megiszol, mert utána el kell a azt, stb. Tehát, hogy mindennek a tehát amikor én otthon, itt Pesten megnyitom a csapót, nem gondolok arra, hogy ez a víz az, hogy keletkezik meg, hogy hogy fürdök, hogy ez aztán hova megy, és hogy az meny hanem az csak úgy van, az adottnak veszem. Na most itt semmi nem adott. De ez a nagy különbség, hogy bármire, amire szükséged van, azt neked elő kell teremteni, és azt nagyon megbecsülöd, nagyon megérted, hm, hogy az, hogy hogy vala, igen, lenni. hogy működjön, a, a, aztán milyen munkát kellett, hogy belefektessél. Ez a fiamnak a gondolata egyébként, hogy, hogy, hogy ezt megélni, és aki eltölt itt egy fél évet, mm -hmm. és hazajön, és ezt mi rendszeresen megéltük, minden ami körülveszi, egészen másképpen néz. Tehát itt mm -hmm. fős az energiára gondolok elsősorban, de magára arra, arra a kosárgyümölcsre, ami az asztalán mm -hmm. vagy a zöldsége, vagy a, a, amit megfőz, egészen másképpen néz, látja benne az, hogy az hogy került oda. Ezt ez, ez a számodra is élménymezíti, hogy mondjam, éltetek igen, már felnőtt igen. emberként egy olyan korban, még ahol azért sokkal kevésbé volt. Technikailag megtámogatott az élet. Tehát nem jártunk autóval, az egy hogy neki villamosan ment, Igen. vagy gyalog, Igen. vagy szatyorba vitte a tejet, ugye ízébe rakták, ilyen, kannába. Tehát ez, erről még van, nyilván élő tapasztalatotok, de ez fölidézett régi dolgokat, és... és nagyon, uh, nagyon, nagyon, nagyon. Sokat. Hát annyira melbevágó uh -huh. a dolog. Tehát amikor, tehát el kell képzelni egy olyan erdőt, ahol még ember nem járt, és oda te bemész. Uh -huh. És ott nincsen semmi. Uh -huh. És elkezd esni az eső. Az első alkalommal, ahogy bemész. És uh -huh. az egy boldogság, hogy nem esik a fejedre az eső. Tehát, hogy ki tudtál feszíteni egy nylont, ö, elég nagyot ahhoz, hogy ne essen rád az Na, akkor már szárazon vagyok. És uh -huh. az egy élmény. Megy, uh -huh. Akkor már tudok tüzet gyújtani, uh -huh. akkor már tudok főzni, uh -huh. és a Andrésnak is szintén, tehát ugye ő élt ezt nagyon meg, mert ő, ő onnan nem tudta eljönni, tehát ő ott élt, uh -huh. kezdettől ott élt, kezdettől fogva. De, de azt is, hogy föl is adta a munkáját? De Ami, ki ott helyben volt munkája? Föladta fel, a, ja, a, a Igen, ő a, a Hollywood, igen, ő nagyon filmes körökben, fi, ilyen egyetemet végzett, operatós, uh -huh. informatikus, tehát nagyon a filmvilágban, nagyon jól elhelyezkedett, azt feladta az egészet. És, és új munkát talált egyébként ott, napelem, beüzemelő, meg, meg uh -huh. szerelő. Tehát eljárást csinálja. Eljel, ezt igen, onnan van uh -huh. jövedelmük. Na, és ő uh -huh. azt mondta, hogy tulajdonképpen a házat úgy kell, vagy azt az akválat, amit megépítesz, ami, a, ami végül is a tűzhely körül kezd kialakulni, uh -huh. ilyen koncentrikus uh -huh. köröként, ahol, ahol ugye, mert enni kell legelőször. Uh -huh. legelőször. Utána, vagy már akkor gondolkodni kell a, a, a, a vécén, a mosdón, a fürdőhelyen. De uh -huh. ez, ez a mag, és akkor utána jönnek a kénye, hol fog szaludni, és uh -huh. itt van. Tehát, tehát, és ez fokozatosan, és még neki volt egy olyan ideája, mint azonban az Ági nem, felesége nem engedett meg, hogy fokozatosan építsék el ezt a Szóval nem, nem, nem, nem, nem, a komfort. <gül> komfort <gül> Kicserekkel okay. Tehát én ezt csak arra mondom, hogy ennek a megélése annak, mm -hmm. hogy ezek a komfort elemek sorra, ahogy hogy ezeket meg kell csinálni, mm -hmm. hogy ezeket fönt kell tartani, mm -hmm. hogy annak nagyon praktikusnak kellene, hogy te is tud. Gyakorlatilag mi kénytelenek voltunk vele együtt, adissal együtt, megtanulni minden olyan szakmát, ami mondjuk egy házépítéshez szükséges, mert magunk építettük föl a házat, de annak a favunkáját, a, uh -huh. a betonozási munkáját, meg kis betonalapokat is kellett csinálni, a, a, az üvegezést, a, a, a gázszerelést, tehát uh -huh. a belső gázrendszert csináltunk, palackos gázzal, a, a, a bádogozást, a tető, a cserép nincs, mi, mi van? Most az egy pillanat, tehát Ez minden kellett, a gázra gázra ezeket a szakmákat meg a már egy pala. pillanatra, Hullán, mert pala. ha van gáz, Igen. az igaz, hogy nincs egy közvetlen cső, de végül is azért az csak a hálózat része, nem? Nem, az a belső Balaz. hálózat. Mal. Ja, úgy igen, igen. igen hogy az mivel hogy gáz, a gáz telepről csak el kell hozni igen, a gáz. Igen, igen, az igen pedig igen, csak a, igen, csak igen, a igen. nagy energiállátási rendszernek a része. Én azt gondolom, hogy, hogy a jövő abba az irányba megy, hogy ilyen, ilyen megosztott energiaforrások a jövőben is lesznek. Tehát hmm. hogy, hogy, hogy tehát ilyen át vezeték nélküli, mondjuk így, ilyen, ilyen energiaforrások. Tehát, de hát végül is a napelem is oda, a nap megvan, mm. és utána meg a házon belül, ugye, ki kell építeni egy olyan, olyan belső hálózatot, hogy az. De ott mondjuk hát, egyszerű beruházás után, teljesen, De ott is egy olyan készüléket veszek meg, ahol le, amit legyártanak. Az, valahol. az rendben van. <gül> jó, az, hát ezt nem lehet teljesen ettől elszakadni, sőt, nem tudom neked mi a véleményed, én ahogy nézegettem Magyarországon is azért vannak sok hasonló meggondolásba, talán nem, nem ennyire tudatosan ész a hálózaton kívülnek nevezett, de mindenféle őkofarm, őkofarm, Ez mindig visz... úgy tűnik a számomra, hogy ezt, tehát ezt a, a szegény embernek találták ki. Igen. Mert a szegény embernek egyszerűen nincsen valamilyen de ő nem tud egy napelemet fölrakni a házat. Száz évvel ezelőtt a szemény, szegény ember hálózaton kívül élt. Ez az. De most ő él a legrosszabbul a hálózathoz kötve. Eleve. Hát ez relatív. És a mi, falun, mi nem arról nem. beszélünk, hogy ahhoz a száz évvel ezelőtti állapothoz vissza kell térni. Szerintem ennek nincs értelme. Tehát a tudás az, hogy a az, akinek van egy leset. kis pénze, az az most egy munkát meg tud csinálni azzal a pénzemel meg, tudja Igen. mutatni. Igen, hogy a modern világban hogy Igen. lehet ezt a független életet, úgymond, vagy függőséget nélkül. Hát akinek nincs erre pénze, és mondjuk egy városi értelmiségi, leginkább uh -huh. a városi értelmiségi megy vidékre, kecskét kecské tart, meg nem tudom miket csinál, csomóan belebuknak, egyrészt mert nincs pénzük, nem, nem bírják fizikailag. Tehát ez egy, Te egy még nagyon... meg nem, meg nem lehet anyagilag fönntartani. Hát, Mert rövid távon ez nem hoz pénzt. Ez egy, ez egy hát, bozasztó pénzt. nyomás hát, egy családon így élni, ha, ha nem gondolták végig azt, hogy ez mivel jár ez szóval az önfenntartásnak és a, a termelésnek, tehát az árutermelésnek bármi is legyen az a művészet, vagy egy informatikai tevékenység, vagy, vagy kézműves tevékenység, bármi, uh -huh. ennek szimbiózisba kell lenni. Tehát valahogy bevételnek, egyébként a régi paraszti életben is így volt, hogy, hogy, hogy fontak, szőttek, mm -hmm. ruhát készítettek. De ott az a falukkal együtt alkottak egy... egy, így van. egy Na egy és egy itt eljutottunk, a közösséghez, közösséghez együtt, el. működő el. Így De. van, a igen. közösséghez jutunk Tehát nem a reme, remete életről mm -hmm. beszélünk, igen, hanem arról, más. hogy, hogy egy, egymást kiszolgáló emberek mm -hmm. kisebb, kisebb nagyobb közössége. Hát ugye én informatikus vagyok, akkor én ám a világ bármelyik pontjára igen, el. Egy természetes. Tehát, dolog, tehát ez, ez nem feltétlenül ö, egy ilyen bezártságot is jelent Tehát ezért mondom, hogy a korszerű ö, technika vívmányairól nem, hogy nem kell lemondani, hanem ezeket azért kell felhasználni, hogy ezt a függetlenséget meg lehessen valósítani. Na, tehát a közösséghez jutottunk, és nekünk kezdettől fogva az volt a, a véleményünk, hogy mi, mi nem egy el, egy mind a világtól távoli farmot gondolunk, ahol ketten élünk, meg három gyerek, mm. és a többi. Ilyen is van. Is próbálják. Érdekes lenne ilyen tanulmányokat nézni, hogy ez mennyire sikeres. Én szerintem az ember az közösségi lény, tehát kisebb közösségben, mit tudom én, a néhány tucattól a száz fő, 150 fő, tehát maximum körül ilyen, ilyen jól átlátható szolidáris testmeleg közösségben érzi úgy gondolom az ember leinkább magát, úgy, hogy persze tágabb kapcsolatai is vannak, főleg a mai világban. Tehát régen is volt levelező kapcsolat, meg mindenféle, most ez még intenzívebb tud lenni. Tehát ez a fajta alternatív világ, tehát ez a hálózaton kívüli világ is szerintem leginkább ilyen kisebb közösségekben képzelhető el, ahol természetesen primér módon az emberek egymást szolgálják ki. Ez ott mennyire alakult ki? Egyáltalán azt mondod, hogy a legközelebb 10 tíz kilométerre van, de vannak hozzátokon a még valakit Igen. Környék? Nem alakult még ki, ugye ezt elképzelhető azon a területen is, amelyik, ami a miénk úgymond, tehát ezen a 24 ezer nézetméteren is, de a szomszédságban is, ez a fajta közösségépítés nekünk még egyelőre nem jött be, nem alakult ki. Volt egy elképzelésünk, hogy először létrehozni közösséget, és együtt eldönteni, és együtt létrehozni, ez, ez, ez nem működött. Tehát egyszerűen nem találtuk meg ennek a módját, hogy hogyan lehet egy, tehát több száz érdeklődő volt egyébként, amikor ez a program elindult és... Elvesztik a... a, a... Az érdeklődéseket, amikor havai meg, az, megismerik. Az nagyon messzi. Először is hát azért, Amerikában azért, nem lehet csak úgy élni. 5000 vagy 6000 kilométerre van mindent az A legközelebb. A legközelebb. Én amikor azt, azt, azt mondom, mondom az... hogy mi, mi, ne, mi, nekünk volt Pázmándon is egy próbálkozásunk. Tehát uh -huh. amikor hazajöttünk, uh -huh. meg, most ott lakunk, igen. Megkerestek, hogy mi nem lehet, mikor hírét vették ennek, meg készültek filmek, meg a blogot sokan nézték, és amikor egyszer beszámoltunk róla, akkor azt mondták, hogy csináljunk itt egy ilyet. És akkor az volt a gondolat, hogy előbb szervezünk egy közösséget, és a közösség együtt elkeres egy területet, és akkor mi azon a területen egy ilyen kommunát nevezzük mm -hmm. így akár létrehozunk, és olyan életmódot ilyen természet közül és hálózaton kívül életmódot ez nem sikerült. Már ez a szó, hogy komuna, bár ettől mindenki rosszul lesz, és rossz lesz. És olyanokat találtak ki, hogy elállt a lélegzetünk, hogy mi jut eszébe erről egy, egy olyan emberek, aki nem feltétlenül szimpatizál velünk vagy a nézeteinkkel, és hát, hát azt, azt tapasztaltuk, hogy az első alkalommal így voltunk egy ilyen 40-50-en, és már legközelebb csak 30-an, és mm -hmm. a csá, hogy ez így hamvába. Amire old. valamilyen eszelősnek gondoltatok itt titek? Én azt hiszem, hogy nem, inkább ilyen nagyon, mi vagyunk a nagyon kitartók és a nagyon mm. szolgálásra. Sehogy se illet bele abba a falusi közösségi. Életben, megérő a világnézetbe, ami körülvet bennünket. Tehát ilyen különc embereknek tekintettek, akik behoznak ide valami idegen dolgot, és mm -hmm. próbálnak nekünk úgymond utat mutatni, mm -hmm. próbálnak rávenni bennünket mármint a falu, hogy, e, hogy, ezt tessék, hogy ez tessék, hogy ezt fogadjuk el, hogy ezt szolgáljuk ki, lehet, meg akarnak bennünket téríteni, nagyon érdekes, hogy idegen testként kezdtünk ott Nagyon egy nagyon eklatáns példám erre. Nekünk van egy nagyon nagy könyvtárunk otthon. három szoba tele van könyvesporcokra, így így több Könyves Kövesporcól van szó, és azt mondtam egyszer, én nagyon felelőtlenül, hogy ezekből a könyvekből én bármikor bárkinek szívesen, Adok, hogy olvasa, és akkor visszahozza. Tehát kvázi egy könyvtár könyvtárat csinálnék, hát ez kivert a biztosíték. Mit ugye, van itt könyvtár ebben a faluban, Igen. hát hogy képzeli ezt a Gáspár Mari, hogy könyveket akar, hát mi, hogy? Mert a, a, Ez úgy merült föl egyébként, hogy a, ez a fajta életmód, ez a bizonyos erőforrások megosztását jelenti, tehát hogy a, hogy a konyha közös, hogy a adott mm, esetben a fürdő mm, közös, a könyvtár közös, a mosógép adott esetben közös, tehát mindaz, amit az ember használ. Feleslegesen otthon. De Tart. Soha nem használ ki, mert a mosógépen mit tudom én, két naponta jár. Uh -huh. Akkor a második napokon üles, tehát nem, nem használ senki. Ebben az már e, amúgy is előbbre és, és egy sor ilyen a szerszámokkal uh -huh. így van, mint egy létrát az ember egy hónapba egyszer vesz elő, vagy egy se. Uh -huh. uh -huh. Nálunk például az egy természetes dolog ott a szomszédságban nekünk van a leghosszabb létrán, és, ré, és nem is tudjuk éppen, kinél van. Tehát, Igen, mert bejönnek, e, és elviszek, könyv... könyv... erre, erre gondoltam, hogy akkor a könyve mert ugyanez fölírja valaki, hogy elvittem az orwell a az mm. egyik regényét, és akkor majd visszahozom. Hát hát Úgyhogy ez is ez a közösködés. Kézben. Tehát például hogy képzeli, hogy egy közös fürdőbe járunk, és ó, akkor majd fó, és akkor ott mi lesz? <gül> a beszélgetésünket a Demokráciamos Bányai Géz, ugye a Gáspár Mátyás és Gáspár Mária a vendégem, és a hálazaton kívüli életről beszéltünk, és hát, mint hallották a, az előbb a, a itteni próbálkozását, akkor hát próbáltátok körülírni, hogy azért ez nem olyan egyszerű, hisz itt tudatilag, ugye egy... Te nagyon más, hogy gondolkoztok már valószínűleg sok évtized alatt lassan elfelejtettétek, hogy az, hogy az emberek hogy mondjam, fogalmai a, a világról és a működésről, az mennyire mennyire hát hogy mondjam, korlátolt. csak, hát igen, nevezhetjük korlátoltnak, vagy előítéletes. nagyon szűk keretek között képzelik az emberek igen. az életüket, igen. igen. Még folytatva azt a gondolatot, ennek a pázmendi modellnek egy sajátossága volt, tehát hogy először azt gondoltuk, hogy egy, egy új helyen egy elszigetelt közösség. Erről hamar lemondtunk, mert a szóba jó ető területek uh -huh. alkalmatlanak. Bizonyultak különböző okok miatt. És akkor kitaláltuk azt, hogy közösség a közösségben. Tehát, hogy mi a faluban élünk, mindenkinek a portája az csinál valamit, ami nagyon ökó, tehát uh -huh. a komposztól kezdve a közösségi megosztott használat, uh -huh. könyvtár, uh -huh. stb. Sőt, el is osztottuk, mert jelentkezett 16 család, és hogy te mit fogsz nyújtani a szűkebb közösségnek, és mit a tágabb uh -huh. közösségnek. Tehát milyen megosztható erőforrásokat tart magán. volt, akinek most is megvan egy háza, amit kifejezetten a vendégek, a bárkinek a vendégei uh -huh. fogadása. Ez ma is működik, mert azért ez a közösség létrejött, csak nagyon nagyon visszafogottan, uh -huh. és egyáltalán nem nagyon kérkedünk azzal, hogy mi ez vagyunk. És, tehát a közösség a közösségben. És na, ezért ütközött a, a, a nagyok, a tágabb, közös, a tágabb közösség kultúrája és a szűkebb közösség kultúrája ilyen frontálisan ütközött mm, úgymond, mm -hmm. és, és ezért aztán úgy döntöttünk, hogy ezt mi csináljuk, nem erőltetjük, visszafogottan, és, és, és végül is van egy, egy néhány család, négy-öt család, amelyik ilyen felfogásban, és nagyon jól el vagyunk, tehát ez lett ez a modellből, vagy az elképzelésből mm -hmm. Pázmándor, és most tulajdonképpen nincs ez konfliktusunk szépen pillanatnyilag szépen. A, a tágabb közösséggel. <coughs> mit fogsz, mit láttok, nem tudom, mekkorák a gyerekek, unokák? Hogy hát ő, nekünk van összesen öt, abból így kettők, hálózaton kívüli <gül> kettő unokánk, az a, az a kettő van havajon, és mondhatjuk, hogy majdnem hálózaton kívül van Mert még három Igen. Új-Zélandon. és ah, van, és nem a szálozat, az város, csak az Christchurch, mm -hmm. amit a földrengés sújt, és ott elég, elég, elég szigorúak követik. De mi arra, Körgyül. hogy kíváncsi, tehát, hogy túl kicsik még a gyerekek, hogy, hogy, a, hogy az ő gondolkodásukban ez megjelenik-e már? Fú, nagyon, nagyon, ah, nagyon. Tetsz. Hát először is ugye ők az erdőt azt úgy birtokolják, mint egy játszóteret, mm. tehát így mozognak, és, és nagyon élvezik, láthatóan, és a családan is élt családnak menni városba is nagy velünk hoyna meg közösségbe is meg óvodába De időszakosan meg óvod már a kontinensen is tehát Persze, az, is. Hogyne, a persz Magyarországon is élünk hoyna hoyna igen. igen igen hát de még kicsi, kurva, hanem, hanem, mennyire tudak összefonni De nem, hát ott a, nem ott van városi a környezet, tehát mm -hmm. már ha vajon azért van két 30 es város. tehát ott vannak létesítmények, vannak a kovodák, van könyvtár, van ha, moziban, minden. Nem ha, de hát az úgy az amerikai kisváros, nem. Az ő ő nagyon kicsi. Az a, a természetes képes, tehát azok a körülmények között az az egy városi. Tehát ők a között, meg a Budapest között már nagy különbséget még ezek a gyerekek Hát azért a megközlekedés nem látnak, trollit, villamosri, ilyesmit nem látnak. Ez igaz, ez busz, igaz. Busz, tehát azért, Jó, ez lehet, hogy nem de, látnak koldusokat, lehet, hogy nem igen. látnak... Uh, Homleszeket találnak, ugye igen. a parton, mert a, a havai, havaira szállítják, szállítják őket. Hát nem szállítják, hanem lehetőséget hát, adnak, hogy... Igen. Fölkínálják nekik a lehetőséget, hogy, hogy menjenek télen havaira, mert ott melegebb van igen. jóval. És akkor erdőben ilyenkor emberek a telkeiket, is kodált Nem, mert... nem, nyújjakba hozzák őket, és akkor ők ott, először, is, el vannak, először is a tengerpartot havajon nem lehet elfoglalni. Tehát tengerparti, közvetlenül tengerparti nem lehet, ázni, nem lehet. Tehát ott vannak olyan, olyan ligetes részek, ahol, ahol, tehát a strandoknak, a, a, a strandokhoz kapcsolódó részek, ahol, ahol vannak ilyen uh -huh. sátortáborok, de ezt, aki ezt nem ismeri, azt egy kempingnek érzi. Nyilván de meg, lakma. meg mm -hmm. vécék, tehát ahol meleg víz mm -hmm. folyik. De az, hogyha mi nálunk mondjuk az esőerdőben nem lenne elég víz, mert most például 6 hétig nem esett a víz, és az Andris írta, hogy elég nagy bajban voltak, mert kifogytak a víztározóik, akkor le lehet menni hílóba, fürödni, tehát vannak, mm -hmm. vannak megoldások, minden, mindenféle problémára, csak az ember ugye megpróbálja magának megoldani. Kíváncsi, említetted itt a a fahamút. Hmm. Amit hát nyilván a, a, a fiatal feleség meg a gyereked nem ismerhetett. A gyerekek ezt nem. Tehát ő túl fiatal volt igen, ahhoz. Igen, De, ne, lehet igen. Tehát megtanulható vissza lehet hozni. De ilyen dolgokat mert? ők, ők megtanultak és visszahozták. Hát ők gazdálkodnak, tehát van vetemény, van tehát gyümölcs, saláta, a uh -huh. banán termesztenek, tehát ott, ott van egy mezőgazdasági tevékenység, uh -huh. ami ugye hoz magával sok ilyen készséget, meg hát az interneten minden. Fölmerül a probléma, és akkor megoldják. Tehát uh -huh. utána néznek a dolgokat. Elmesélek egy ilyen problémát. Végtelen. Ott hagytak minket, a gyerekek elmentek kirándulni, és ott maradtunk a kecskével. Hár, édes hármasban. Egyszer csak azt vettem észre, hogy a kecske így kezd felfúvódni, mint egy labda. Uh -huh. Val valami emett. Előtt, És akkor gyorsan az interneten megnéztük, hogy mit kell egy ilyennel csinálni, amikor a... szegény, annyira sajnáltuk. És akkor bizony az én férjem nekiállt egy törrel megszúrni a uh -huh. bögyét, vagy hívják de, Egy bizonyos ponton. Végnyel, végnyel, szerint de szerint sajnos lehet, nem igen. sikerült. Fú, lett a szegény, Hát ezt nem tudjuk. Azt, aztán megállapították, hogy az már olyan álpolóra egyébként az, is elpusztult ja, volna, ez, de azt nem tudtuk, és, és hát... Igen. Az általános is ezt csinál egyébként, hogy van egy ilyen tűs... Én tudom, mert a szomszédunkban volt igen. erre példa, azért voltam, voltunk igen, ilyen bátra. Igen, a itt az a, csak nem találtuk nézés, sajnos szegényt. Igen, igen. Mm. Úgyhogy vannak, na tehát meg kell oldani, tehát, és, és ez az, hogy, a, hogy a, annak a felelőssége, hogy az ember mit ad kaját, hova engedi mm. egyáltalán a kecskét, hogyan tartja, de más állatok, mm. ugye magától értetően, értetően kutya macska, ö, ö, egyszerűen érzi azt, hogy ha én itt, itt vagyok, én mindenért felelős. Az erdőért felelős vagyok, a zajért, vagy a csendért mondjuk így felelős vagyok. Hogy a víz merre folyik, azért felelős vagyok, mert ugye ott a házam szempontjából nem mindegy. Tehát minden. És ezt az ember ott... Én nagyon érdekes módon éli meg, nem, nem nyűkként, hanem valahogy részévé válik a természetnek is, mm. ennek az, az elemeknek, és, és, és mert nagyon kellemes dolog, az egy jó első érzés, hogy hogy ezt, ezt mind én csináltam, hát és most magunkra gondolok többekre, tehát hogy ez, ez mind a mi világunk, és hogy ezt, ezt mi alkottuk, és ránézek az épületre, és látom, hogy ezt a fát, én akkor emlékszem, hogy én azt hogyan tettem oda, meg, meg hogy rontottam el, hogy javítottam ki. Tehát <coughs> ennek az élménye, hogy olyan dolgokkal vagyok, a saját alkotásaimmal, a magam kiterjesztésének érzem a, a természetet is. gyakorlatilag. És a gyerekek hány jövesek, akik ott élnek? Na, puszta, három és hat. A, okay. Na, oké, Ők még kicsit kisebbek, mint, a, mint amire én gondoltam, mert mondjuk lennének nyolc szíziás, akkor már el tudnák jobban mondani, Igen. hogy ők mit gondolnak a, a világról. Hát, és, és akkor már veszélyeztetettebbek lennének, például olyasmibe is, hogy mondjuk áldani egy tabletet nézegetnek, vagy egy. Azt egy csinálják mobiltele. egyébként, a, Igen, ezt csinálják, de ezzel. a természetnek ott van egy olyan vonzereje, hogy kint lenni, és, és szaladgálni, és felfedezni, jönni-menni, hogy, hogy az, az azért konkurencia, nagyon nagy konkurencia a, a számítógép. De esten mit csinálnak? Hát mikor ott voltunk, akkor mindig tüzet raktunk este, Aha. és akkor ott, ha nem esett, Tűzrakás, nagyon az nagyon az sok eset. játékuk van, ö, a... Mese. Mese. A... a nagypapa úgy tud mesélni, hogy fú táncolni szoktak, táncolni. Andris Dobol neki. Zenél. Hát akkor, akkor jó dolgokat. Mert, mert ez is a része a hogy hálózaton nem, hogy kívül nem. életnek, ugye? Mert hogy a, mert, a kultúra. A kul hogy hogy, hogy mert, kultúra? Mert, mert van egy fogyasztói kultúra, amit tulajdonképpen olyan mértékig hát rabul tartja az embereket, hogy, hogy, hogy el is felejtik a, a személyes kontaktusokat. Nagyon sok könyvük van, már úgy értem, hogy a gyerekeknek mi mm -hmm. küldünk, meg, meg viszik, nem csak mi küldünk nekik, akkor zene kazettákat hallgatnak, teljesen jó beszélnek Én magyarul. magyarul. Ott is magyarul beszélget e volna? Hát, Magai gyerekek nem mindig. Egymással például nem magyarul beszélnek. Mert hogy végül valami. is őket tegyénk, egy ilyen etnikai szigetet is alkotnak, Igen. 14 magyar van a szigeten. Azt De úgy értem, hogy mivel ott vannak egyedül az erdőben, hát akkor... Nem, otthon ők mindenki magyarul beszéltek magától értetődő, csak amikor kiszakadnak kovoda és akkor visszajönnek, és akkor megszokásból, és... Meg vannak dolgok, amit az egyik közösségben, tehát csak ott használnak, azt angolul beszélik, hanem nálunk otthon, amit bizonyos dolgokat csinálnak. igen. az. Tehát ilyen van, és akkor nyilván a közegnek megfelelő nyelven, mm. vagy azokat a átviszik egyikből a a szavakat. Az a probléma, a hogy ott már a szüleik is nagyon régóta Amerikában élnek, de több mint húsz éve, és már ezek a modern kifejezések, vagy ők is már sok, sok mindig. Ott igen, meg, mert az, azt tudom, mert az én fiam még csak hat éve él Új-Zélandon, vagy hét. Ő, ő még Jobban benne van a magyar uh -huh. nyelv fordulataival, és azok a gyerekek egy kicsit jobban beszélnek uh -huh. magyarul is. Az iskola emiatt. lesz érdekes. Igen. Tehát ez a szóri, a, és úgy egyáltalán úgy. az off-grid, vagy a hálózaton kívül az iskola. Hát nagyon fejlett az, az úgynevezett homeschooling rendszer. Uh -huh. Amerikában, meg hát általában nyugaton ez létezik. Tehát az, hogy, hogy tartoznak egy iskolához, van egy menetrend, meg van internetes kapcsolat, meg be is járnak időnként, de alapvetően a szülő felügyeli a gyerek uh -huh. előre haladását. Vannak iskolabuszok, az esőedőben és jön uh -huh. a busz. Igen, az is úgyhogy csak a... A, a sarokig kell kimenni a méhet önmagába. két kilométer, de, uh -huh. de minden esetben leviszik őket a Mantem Jó Iskolába. Uh -huh. Hát választhatnak, hogy. Iskolarendszer, vagy homeschooling, vagy félig homeschool. Uh -huh. Az az igazság, hogy ezekben a társadalmakban elég nagy a rugalmasság. Tehát, hogyha valami működik ilyen, olyan, amolyan alter, akkor azokat hagyják. Tehát, nem nincsenek ezek a egészen merev, meg az óvodai rendszer például. Lehet két órára vinni óvodába. Uh -huh. Tehát, hogy időnként legyen közösségbe, hogy legyenek barátaik, de nem kell az érdekes, folyamatosan, hogy olyan Magyarországon, valami... de azt hiszem, Európában is sokkal jellemzőbb ez a nagyon szögletesen mindenben van. Állít. Van. Igen, igen. igen, És igen. Hogy, hogy tudom, ha van egy intézmény, akkor csak úgy lehet csinálni. Igen. Hát ugye ez a kifejezés, amit mondnak, hogy why not? Tehát hogy miért ne? Hát mm. tudjuk élni. Mi, ha működik, mm. akkor ha, ha miért? Jó, akkor menjen út. Szeretné. Szeretne. Hát Jár neki sok minden. Kon kontrollt elveszíti a, az állam vagy az <gül> intézményt. az a, a kontroll e, e, gyakorolni. A, e, a mi európai Eszélyben kultúránk a percet hogy itt mindig, mindig volt egy hatalmi kontroll tehát minden igen. országban, e, többé-kevésbé jellemződik. Igen, igen, igen. Hát Amikor az, az, az, nem az nem ember arról a repülőről lesz állami ami oda viszi, egy akkora teher jön le az ember válláról, uh -huh. hogy jöhetnek a, a, a többi terhek, amik uh -huh. azelőtt nincs, nem voltak rajta. Ha szokták kérdezni, hogy a, a szabadságot, mint olyat, hogy éled meg, tehát mit érzel, amikor uh -huh. sz teljesen szabadnak érzed magadat, és azt szoktam mondani, és ez tényleg így élményszerűen is, hogy, hogy úgy éli meg az ember, hogy semmilyen irányból, semmilyen helyzetben nem számít agresszióra. Bármilyen fokú S agresszióra. S Tehát, Hogy rossz agresszió. szemmel, hogy gyanakva néznek rá ettől kezdve, uh -huh. vagy hogy, hogy ellenségesen, vagy, vagy, vagy tartózkodóan fognak hozzá viselni. Tehát ne, ettől ezek a enyhébb, az agressziónak az egészen finom, uh -huh. odáig, hogy, hogy rátámad valaki, vagy biz, közbiztonság, uh -huh. stb. Tehát ott ebből a legkisebb agresszióra se számít. Tehát ennek a megélés, ennek az érzete, hogy én itt most így közlekedem, na ez a, ez a szabadság élménye. És hogy ezt hogy képzelik el a jövőben mondjuk 10-20-30 év múlva? Mert ha valaki így elmegy, akkor azért ez egy kicsit olyan egyirányú út, mert... mert mondjuk ebbe, ebbe, ebbe biztosan fognak egy vagyont fölhalmozni, tehát minden, a, a, a, a kezükbe van minden erő, meg a, amit ott létrehoztak. Hát, ez Nem a és, Tehát növelni. most egy családról, egy közösségről igen, beszélünk? Igen, igen, igen. Én a következő, én, én, én, én lá, következőképpen látom, én azt gondolom, hogy a, az igazán jól működő dolog, hogyha az embernek folyamatosan vannak alternatívái. Tehát, hogyha egy olyan életet tudok élni, és olyan munkát tudok végezni, hogy mondjuk fél évig élek így, uh -huh. és van lehetőségem egy másik fél vagy egy évet, uh -huh. vagy néhány évet így, néhány évet úgy, vagy párhuzamosan, akár két helyen is, tehát egy, van egy pesti lakásom adott esetben, vagy egy, és az bármilyen lehetőség lehet, nem fete saját lakás, tulajdonlakásról lakásról beszélek. Tehát, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy a különböző életmódok megélésének a lehetősége, ez számomra a leg legvonzóbb alternatíva. Uh -huh. é, é, é, és, és ennek a feltétele, ha a társadalom képes arra, hogy rugalmas módon ennek a feltételeit megteremtse, az, az lesz egy igazán élhető társadalom. Hát Amerikába élni az egy eléggé korlátozott dolog, mert ha van vízuma az embernek, akkor egy fél évig lehet egy mm, Ők állampolgárok már? Ők igen, ja. ő nekik egész más a helyzet. Szóval ezért nem tudtuk megvalósítani szerintem ezt a Mesefalú havai nagysziget programot igazán, mert, mert a, a magyar barátaink közül, akik erre jelentkeztek volna, nem lett volna nem tudták volna megvalósítani, hogy legyen zöld kártyájuk. Hát meg, meg nem egy, mondjuk azért valljuk be, nem havali a természetes közegünk. közegünk tehát Persze, nem 15 000 km kilométerre kell arrébb mennünk, hisz itt elég volna 15 kilométerre találni valamit. Pontosan én amikor erről a, a jövő, jövő életmódról beszélek, akkor egyáltalán nem kötöm ezt se, se, semmi semmihez, hanem, hanem, és ezt Magyarországon ugyanúgy meg lehetne egy megfelelő berendezkedés mellett csinálni, hogy, hogy az embernek a, a, a szabadsága, a mozg, képes a helyváltasztat, vagy költ összködő képessége, az ugye mi azért elég kötöttek vagyunk, tehát a, én azt gondolom, hogy sok, sokaknak a fejben az van, hogy, hogy egy, egy, teremteni egy, egy kis, kis, kis saját kis otthont, és akkor ott élni, és akkor a gyerekekkel, és akkor az egész életet egy helyen élni le, ez is természetesen egy abszolút normális alatt, egy közösségben, és akkor ez az én otthonom, ez a hazám, és akkor én ettől nem szakalok el, mindig ott vagyok, stb. Én azt gondolom, hogy, hogy emellett még, még számos más alternatíva is van, és, és az volna az igazi, az ezeket az emberek kipróbálhatnák és váltogathatnák. Az ha ötesen. ki akarják, akkor hat próbálják ki. De ne legyen kötelező. Köszönjük szépen. Gáspár Mátyás és Gáspár Mária volt ma vendégem. offgrid.blog.hu ezt elmondom, Igen. és megérhet, hogy folytatjátok Lesznek újabb bejegyzések. és mert hát, lehet, hogy, e, Most az igazság, sok munkám van most, oké, nem, nem nagyon tudok, De, de, de rengeteg. Pár évben biztos. van rajta, tehát e, érdemes böngészni. E, egy hét múlva Péter Fiferével lesz demokrácia, most Bányai Géza bucsúzik. Köszönöm a részvételeket.